Penda kwa shukuru sana waskilizaji na watazamaji, hmm. kwa jinsi ambavyo maonyesha moyo sana hmm. wa kuchangia, kwamba hivi ni vyombo vyeno. Morning Star Television ikiwa hewani sauti yako imekuwa hewani. Ujumbo wetu ni kupeleka neno la mungu kote duniani mm. Kuna kule mara ambapo wewe mshiriki huwezi kufika lakini zaka na sadaka yako inafika mm. Kili ndiyo tunalotaka ulisini. Mm. Lakini kuchangia kwako kumesaidia neno la mungu kufika mpaka sehemu za ngoma mm. kufika lubumbashi, na semu zingine nyingi ambayo morning Star TV, Radio inasijika mm. na semu zingine nyingi ambayo morning Star, Television inaonekana. Na hivyo basi, tujitume, tutakapo kuenda kutuwa zaka na sadaka zetu. Tuombe, mungu atupatie moyo huu. Mm, kwamba kazi ya mungu mm. haita angu.